Hui Buu, die Schreckensnacht im b u r g t u r m Manche Leute sagen, es gibt Gespenster. Manche Leute sagen, es gibt keine Gespenster. Ich aber sage, Hui Boo ist ein Gespenst mit einer rostigen Rasselkette. Hui Boo! Hui Boo! Hui Boo gejubelt! Du hast diesmal an meine rostige Rasselkette gedacht. Und wenn du nun m e r o noch von meiner Turmbehausung berichtest, sei dir mein geisterhafter Dank gewiss. Wie groß z ü g i g von dir, Jubelgeist? Einziges für Schloss b u r g e c k zugelassenes Gespenst, so steht es für alle Zeiten hoch oben in der dicken Fledermausturmkammertür eingebrannt. Und hinter jener Tür haust Huibu in seiner vermoderten Holztruhe seit damals, als er vor über 400 Jahren genug, genug, genug, dies bleibe besser im Dunkeln. Oh nein. Dein dunkler Punkt darf nicht verdunkelt werden. Denn einst lebte auf s c h l o s s b u r g e c k der fröhliche und fidele Ritter Balduin. Aber unseligerweise schummelte jener Ritter so potzjämmerlich beim Kartenspiel. Schweig! Schweig, verruchter Schwätzer! Von wegen, vorerst ist es an dir zu schweigen. Also, solange. Schummelte der Glücksritter drauf los, bis er an einem Freitag, dem 13. Punkt Mitternacht, mit einem Donnerschlag in das Gespenst Huibu verwünscht wurde. Verdammt nochmal! Solchermaßen verwünscht, m u s s t e das Gespenst nun allnächtlich laut heulend und kettenrasselnd durch das Schloss geistern. Huibu! Huibu! Huibu! »Ja, Halt ein! h u i b o h Noch einmal, bitte! h u i b o h In all den durchheulten und durchrasselten Jahrhunderten hatte der Geist sehnsüchtig auf seine Erlösung geharrt. Doch da ihm diese niemals gewährt war, blieb ihm nichts weiter übrig, als so eifrig seine Spukpflicht zu erfüllen, d a s sämtliche s s c h l o s s b e w o h n e r zähneklappernd entflohen, bis zum s c h l u s s Nur noch der letzte Kastellan auf b u r g e c k verblieben war. Indes, indes, wenn ich gewollt hätte, hätte ich auch ihn längstens von hinnen gescheucht. Schon gut, Prahlgeist. Du v e r g i s s t gänzlich, d a s s dem alten Kauz mittlerweile deiner meisten Geistertricks so vertraut waren, d a s s er sich nicht einmal mehr im Dustern vor dir fürchtete. Aber eines Tages kam dann die große Wende. In Huibus Dasein. Denn König Julius der Einhundertelfte erbte Schloss b u r g e c k Anfangs war das Gespenst maßlos über den neuen Schlossbesitzer erbost, aber nachdem seine Majestät ihm gleich bei seiner ersten Geistererscheinung freundlich die Schulter geklopft und sich wenig später mit der bildschönen Prinzessin Konstantia vermählt hatte, wurden die vier die besten Freunde. So wahr ich immer da umgehe, h u i b o o Und als gute Freunde hatten sie fortan gemeinsam die gruseligsten und grauslichsten Geisterstunden verbracht. Zu seinem Pech hatte dabei das Gespenst auch so manches Missgeschick ereilt. Jedoch mit List und Tücke gelang es ihm, über jede Misslichkeit zu triumphieren. Allein die Schreckensnacht im Burgturm sollte Huibu nimmermehr vergessen. Verpönt und verfemt! Meinen Leib überläuft noch immer ein eisiger Schauer, wenn mir dieses grässliche Mirakulum in den Sinn kommt. Lululul. Lululul. Gewaltig ragte der feste Turm von Schloss b u r g e c k in die Nacht. Unheimlich umkreisten die Fledermäuse seine Zinnen, und unaufhaltsam rückten die Zeiger der Turmuhr auf die Geisterstunde vor, als sich unten auf dem Burghof König Julius mit seiner Gemahlin Konstantia und dem alten Kastellan versammelt hatten. Kastellan, gleich beginnt die Mitternacht! Haben Sie alles für die Siegesfeier vorbereitet? Sehr wohl, Majestät. Meine Wenigkeit hat eigenhändig das ganze Schloss geschmückt, sowie sämtliche Leuchter entzündet und auf der Turmspitze das königliche Banner gehisst. Ist auch die Festnachtstorte bereit? Stets zu Diensten. Wenn Ihre Hoheiten einen huldvollen Blick auf die hier von mir präsentierte Torte werfen wollten. Sie sieht wahrlich festlich aus, Julius. Wir haben wahrhaftig Grund zum Feiern, k o n s t a n t i a Heute, Punkt 12 Uhr, jährt sich zum 777. Male die Nacht, in der Schloss Burgeck erfolgreich dem Ansturm seiner Belagerer widerstanden hat. Drum lasst uns unsere Siegergäste gebührend empfangen. Sie müssten eigentlich bald auftauchen. In der Tat, Majestät. Falls ich mich nicht täusche, sind sie bereits im Anmarsch. Oh ja, schau nur, Julius. Die vielen Fackeln und Laternen, die wie Glühwürmchen den Berg heraufgeflimmert kommen. Und hört die Trommeln und Hörner. Genau so muss es damals geschallt haben, als der übermächtige Feind anrückte. Unsere Freunde sind pünktlich. Wirklich pünktlich. Öffnen Sie weit das Tor, Kastellan! Mit Freuden, Majestät! Herzlich willkommen! Im Namen meiner Majestät und meiner Gemahlin k o n s t a n t i a begrüße ich Sie alle mit einer großen Schokoladentorte auf Schloss Burkeck. Und als Bürgermeister danke ich im Namen der Ratsherren und Bürger, Mit einer noch größeren Vanillentorte für den hoheitsvollen Willkommensgruß, Majestät. Julius, lasst euch nicht übertölpeln und werft flugs das Schlosstor zu, bevor die Eroberer uns überrumpeln. Klar, man hat mir das Tor vor meinen Bürgermeisterbauch geknallt. Mir, dem ältesten Ratsherrn, hat man den Daumen eingeklemmt. Und mir, dem jüngsten der Ratsherren, den kleinen Zeh zerquetscht. So eine Gemeinheit. Unsere ganze Gemeinde wurde vor den Kopf geschlagen. Doch ich, der Bürgermeister, sage euch: Das war wieder einmal dieses dreiste Schlossgespenst von b u r g e c k Um Himmels Willen, was hast du bloß angestellt, Huibu? Ja, bist du von allen guten Geistern verlassen, unsere Gäste so zu verprellen? Bei meiner Träume, meine Wenigkeit befürchtet das Schrecklichste. Aber Julius, ihr müsst mir dankbar sein, dass ich euch so geistesgegenwärtig vor den anstürmenden Feinden bewahrt habe. Heilige Einfalt, hast du denn die letzten Jahrhunderte verschlafen, Huibu? Der feindliche Ansturm ist doch über 777 Jahre her. Und das dort draußen waren die braven Dorfbewohner, deren Vorfahren damals unseren Vorfahren zum Sieg verholfen haben. So, so, so, a h a a h a j a ja, ja, ja, solches soll glauben, wer will. Lauscht auf, lauscht auf, wie sie vor dem Tor toben und tosen. Kein Wunder, wenn du die Artlosen so zugerichtet hast. So eine Unverschämtheit. Mein Daumen wird immer blauer. So eine Unverfrorenheit. Mein Zeh grüner. So eine Respektlosigkeit. Mein Bauch ist völlig r a p o n i e r t Aber diesmal soll dieser Geisterstreich nicht ungestraft bleiben. Niemals. Nein, Vergeltung für den bürgermeisterlichen Bauch. Ja. Stürmen wie die b u r g m ä n n e r Julius, ihr werdet mich doch nicht diesen Krakelern ausliefern! Verdient hättest du es! Denn das ganze Ärgernis hast allein du uns eingebrockt! Also sieh zu, wie du uns da wieder herausholst! Ui, b u Ich hatte mich so auf die fröhliche Feier gefreut! Ach, Majestät! Ach, Konstanz, ja! Lasst euch nicht verdrießen! Hinter dem festen Tor kann uns gar nichts widerfahren! Hoffentlich! Wir können nur drei Kreuze schlagen. <lacht> Falls man mich als Kastellan befragt, wird das die erboste Meute nicht lange aufhalten können. Oh, Jemine, sie schleppen einen schweren Rambock herbei. Hier, h e r Männer, packt alle mit an und dann zugleich! Ich halte meine Fackel hoch, dann könnt ihr besser zielen. Zugleich! Hoch! Gütiger Himmel, die Riegel spitzen schon und ein Balken ist auch zerbrochen. Gleich haben sie das Tor aufgesprengt. <lacht> Bange machen gilt nicht. Ein einziges. Hui! Ich bin gewappnet als Ritter ohne f u r c h und Tadel. Und wer sich erkühnen sollte, uns anzugreifen, dem werde ich meinen Morgenstern entgegenschwingen, dass ihm Hören und Sehen vergeht. Soll ich euch mal vorführen, wie kraftvoll ich ihn zu schwingen vermag? Nein, nein, lieber nicht. Womöglich triffst du einen von uns. Wie kommst du denn darauf, Julius? Das g a b h o p p l a Oh, v e r f l i c h t t Kannst du nicht aufpassen? Entschuldigung! Du Tölpel hast mir einen Zacken aus meiner Königskrone geschlagen! Oh, e n und i oh, mit c h t getan Was i oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, g e oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, e h oh, oh, n h oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, n h n h oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, t h oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, m h oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, e h oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, e h oh, n h oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, e h oh, oh, oh, oh, c h oh, oh, Ich s a g e eiligst vor, im selben Augenblick. Und wenn die tobenden vorne das Haupttor aufbrechen, sollten wir hinten die kleine Pforte aufstoßen. Und wenn die wild gewordene Horde dann zum Vordertor hereingeplatzt kommt, wird sie durch ihren eigenen Schwung <lacht> blindlings über den ganzen Burghof zur Hinterpforte wieder hinausstürmen, so dass wir nach ihr bloß noch beide Türen wieder zu verrammeln brauchen und die Meuchelbande <lacht> los sind. Ein großartiger Plan, wirklich großartig, mein lieber. Konstantia, lauf link hinüber und sobald unsere feindlichen Freunde angestoben kommen, reißt du die kleine Pforte auf und wirfst sie gleich nach dem letzten Mann wieder ins s c h l o s s Ja, ja, Julius, ich laufe, ich fliege. Inzwischen verbergen wir beide uns hier neben dem Tor, um es sofort hinter den hindurchgetrosten von neuem zu verbarrikadieren. <lacht> Wie Majestät befehlen, ich wäre bereit. z i m Kuckuck. Worauf lauerst du noch, Hui b u Scher dich aus dem Weg, bevor dich die Meute niedergestampft hat. Ho, ho, ho, ho, ho, Sie sollen es nur wagen, Julius. Ich und mein Morgenstern werden von diesem Ort nicht weichen und die Fehde gegen jedermann aufnehmen. Majestät können sich die Warnung schenken. Unser Trotzgeist wird stets nur durch Schaden klug. Und hinterher erleiden wir dann jedes Mal sein jämmerliches Lamento. Noch einmal! z u o o o o o o o o o o Leicht! Schlagt die Trommeln zum Sturm! e a、ja, f o l g t unserem Bürgermeister, Bürger von Burkeck, ihm In nach ins Schloss! <shrie> <shrie> Das Pech und verpechtes Kreuz! Grandios! Glorios! Sie sind ohne zu bremsen über den ganzen Schlosshof gerast. Rasch verbarrikadieren wir wieder das Tor, k a s t e l a n Es ist bereits vollbracht, Majestät! Auch meine Pforte ist verriegelt. Wir sind gerettet, Julius! Aber wo ist unser w a g h a l s i g e r Schlossgeist abgeblieben? v e r h a f t i g Huibu ist spurlos verschwunden. Womöglich hat ihn der feindliche Ansturm mit sich aus der Burg gerissen. j a i c h ich befürchte selbiges, Majestät, denn meine Wenigkeit kann ihn ebenfalls nirgends erblicken. Vom Malefiz nochmal! Dafür fühle ich euch umso schmerzlicher. Würdest du bitte, bitte einen Schritt beiseite treten, Julius? Nanu? Ertönte da nicht Huibus Stimme? Ohne jeden Zweifel, Majestät. Vom Alle Deit! Würdest du dich auch einen Schritt entfernen, Kastellan? Große Güte, wo mag sich Huibu bloß verbergen? Am besten, ich springe mal in die Höhe und dann habe ich einen weiteren Überblick und entdecke ihn vielleicht irgendwo. Verdammt, Konstanz, ja! Musst du immer noch mehr auf meinem Dasein herumtrampeln? Au! Au! au. Ich glaube, ich träume. Wir stehen die ganze Zeit auf unserem Geist und haben es überhaupt nicht bemerkt. Falls man mich als Kastellan befragt, würde ich sagen: Der feindliche Ansturm hat unseren Ritter ohne Furcht und Tadel mitsamt seinem Morgenstern plattgewalzt. Wie eine Flunder. Noch platter. Bei meiner goldenen Krone. Wie sollen wir dich jemals wieder aufblasen, Huibu? Ach, Wenn ich das w ü s s t e wäre e wüsste, n n ich das w mir wohler, Julius. Wenn die Hoheiten gestatten, würde ich unserem Plattgeist ein wenig Brausegeist einflößen. Auf diese Weise könnte er seine stattliche Fülle zurückerlangen. Fangt an! Fantastisch, wirklich fantastisch, Kastellan. Her mit der Flasche und s c h l u n d auf, Huibu. Geisterhaften Dank, Julius. Ach, ach welch köstlicher Tranke. Ich h f ü l Ich fühle, wie mein Leib von neuem anschwillt. Hahaha. So, das reicht. Sonst platzt du noch, Hui-Bu. Aber mit dem Böller werden wir die Burg dennoch erobern. Ja, sehr gut, Bürgermeister. Schafft den dicken Böller herbei. Wir werden die Mauern in Grund und Boden feuern. Oh, o Heiliges Kanonenrohr! Unsere feindlichen Freunde geben einfach nicht auf. Oje,、oh、Julius, sie werden von unserer schönen Burg nicht den kleinsten Kieselstein verschonen. Ivo, Ivo, lasst euch doch nicht ins Boxhorn jagen, k o n s t a n z i a Sobald das lästerliche Gelichte r uns beböllert, werde ich oben auf den Zinnen ihre Kugeln gebührend empfangen. Huibu! Huibu! <lacht> Huibu! <lacht> We move! Während die wutschäumenden Bürger von Burkeck unter dem Kommando ihres Bürgermeisters ächzend und schnaufend den dicken alten Böller den Berg hinaufschoben und zogen, schwebte das Schlossgespenst hinauf auf die Burgzinnen, wo es ein schauerlichstes Geheul anstimmt. Hier droben harre ich als Mumm, der Kopfschmeißer zum Streite. Bereit! Hui-woo! Entzündet die Lunte, Leute! Zielt auf die Zinnen! Genau auf die Ketten rasselnde Gestalt! Das ist das verwünschte Schlossgespenst, das uns so übel mitgespielt hat! Höller! Feuer!、Oh. Gib Acht auf dich, Hui-Bu! Pass auf, alter Freund! Auch ich als Kastellan möchte u n s e e n vorwitzigen Geist ermahnen, Vorsicht walten zu lassen! <lacht> Seid unbesorgt, Julius! Sie werden mir keine Feder an meinem Schlapphut trümmen! Hui-Bu! <lacht> Geh! <lacht> <lacht> <lacht> Wir treffen immer vorbei! Ja, dieses geisterhafte Spukgespenst tanzt hin und her und fängt all unsere Kugeln und Spielbälle auf, um sie im Hui auf uns zurückzufauchen. Asch! Mein demolierter Bürgermeister Bauch ist abermals getroffen worden. Hui-Buu! Habe ich euch zu viel gelobt, Julius! Keine einzige ihrer Schwirrmücken wird je unsere Mauern erreichen! Feuer! Feuer! Blablabla. Kotz, <lacht> Kotz, Sput und Blitz. Julius, Julius, Julius, Konstantia. Kastellan, was ist mir? Ich kann jählings nichts mehr sehen und trage auf meinen Schultern eine bleierne Last, die mich zu Boden drückt. <lacht> Kunststück. Hui, Buh. Du hast deinen Kopf mit einer Ballerkugel vertauscht. Ja, mein Jä. Unser tollpatschiger Mumm hat aus Versehen sein eigenes Haupt in die Tiefe geschleudert und trägt stattdessen einen bleiernen Ball auf den Schultern. Ja, ja, dieses kommt davon, wenn man sich solchermaßen auf gefährliche Abenteuer einlässt, falls diese Bemerkung nicht zu vermessen wäre. Verirrter Irrtum! Naja, schadet nichts. Da kommt schon wieder mein Haupt angeflogen und schwupp! Habe ich es wieder aufgesetzt? <lacht> nein, nein! Mitnichten! Was ist mir diesmal widerfahren? h u i b o Heiliger Bim-Bam! Nun hat sich unser ganzer Geist mitsamt einer Böllerkugel davongeschleudert. Geht doch nur bis zur Mitte des Weges. Dort kehrt er auf der nächsten entgegenkommenden Kugel zur Burg zurück, Majestät. Spart eure Lunden, Männer! So werden wir das Schloss niemals beziehen! Legt lieber die Sturmleitern an! Ja, erklimmen wir die Feste! Steigt ihr voran, r a t s h e r r n und Bürger! Ich folge euch, so h u r t i g ich mit meinem Bürgermeisterbauch zu klimmen vermag. Schock, schwere Not! Wir können zwar ein paar Leitern abwehren, aber nicht alle zugleich! In der Tat, Majestät! Es werden ihrer immer mehr und mehr! Ha! h Ha! Ha! Ha! Julius, Julius, wozu habt ihr denn mich? Im Hui teile ich mich in eins, zwei, dreimal drei Geister und stoße sie mit sämtlichen Leitern hinab. Hui, Buah! Eins! Halt! Ich kippe! Hui, Buah! Zwei! Haltet n i c h t Ich fahre hinterher! Hui, Buah! Drei! Ich, ich stürze hinter drei! Hui-Wu! Hui-Wu! Gespottet und gehöhnt! Dort kullern und kegeln sie übereinander und durcheinander den Berg hinab! Ach, gewonnen! Ich bin auf der Zinne! Ein Beispiel an unserem jüngsten r a t s h e r r Aber ich, der älteste Ratsherr, bin auch schon oben. Bahn frei! Hier kommt euer Bürgermeister, die Leiter heraufgestürmt und verkündet: Sie! Nix da, nix da, zu früh gegeifert. Wohl ist es mit meiner 3x3-Geisterei vorbei. Doch dafür werde ich euch als Riese Grobian gnadenlos dorthin jagen, wo ihr hergekommen seid. <lacht> Großer g r o ß e die Eindringlinge springen von Zinne zu Zinne. Und unser Grobian folgt ihnen dicht auf den Fersen. Verdammt, verdammt. verdammt, sollen sie sein. Ich wollte sie so prachtvoll scheuchen und stattdessen haben sie den Spieß umgedreht und vertreiben mich. Bei meiner Treu, nun haben sie sich alle gegenseitig erwischt und meine Wenigkeit v a r m a g gar nicht mehr festzustellen, wer wen am Schlafwittchen hat. Verdistelt und v e r d a m m t Verdistelt und verdornt. Zu viele Giftzwerge sind des Riesengrobians tot. Nein, nein, das, das hält mein Geist nicht aus. Und meine Majestät noch weniger. Geschwind, Konstantia, Kastellan, wir müssen in den Fledermausturm entfliehen, wohin sich dereinst unsere Vorfahren geflüchtet haben. h ö p p e l f l s Verfolgt von den wütenden Eroberern, flohen die verängstigten Schlossbewohner in den festen Turm, um sich in der letzten Zuflucht zu verschanzen. So, wir sind in Sicherheit. Durch diese dicke Tür wird so leicht keiner eindringen. Sind wir auch alle hier im Turm, Konstantia? Ja, Julius. Selbst meine Wenigkeit ist zugegen. Unter dieser Malefizbagage! Herrje! Was in aller Welt stehst du denn noch dort draußen herum, Huibu?、Äh, Majestät, falls wir die Pforte noch einmal öffneten, würden zusammen mit unserem Bummelgeist. Unsere Feinde hereinströmen. Für h war eine scheußliche Situation. Oh, Jemine, diesmal ist guter Rat teuer. Oh, ihr braucht nicht zu verzagen, Julius. Ein blitzschneller Geistertrick und die Pforte ist verschwunden. Bravo, bravissimo, Hui Buu. Hui, spar dir dein Lob, Julius. i t z o wo ich die Pforte verschwinden ließ, könnt ihr mich doch gar nicht mehr d u r c h s i e zu euch hineinlassen. Damit hätte unser Besserwisser nicht unrecht, wie ich als Kastellan teilnahmsvoll vermerken muss. Dann nützt alles nichts. Du musst wieder mal durchs Schlüsselloch kriechen, Huibu. Na wie denn? Wie denn, k o n s t a n t i a Wo die Pforte fehlt, fehlt doch auch das Schlüsselloch. s a p p e r l o t und Sappernot, das hat uns gerade noch gefehlt. Aber was soll das ganze Theater? Ich denke, du kannst auch durch die Wand gehen, alter Geist. Selbst Spuk und das hätte ich in der h a s t beinahe vergessen. Indes, wer weiß, ob es mir bei diesen dicken Mauern gelingen wird. Probieren geht über Studieren, sagt ein Sprichwort. Es sei, gebt Ober! Ich verwandle mich fix vom Grobian in meine gewohnte Geistererscheinung und ich komme! Verdickt nochmal! Da habt ihr mein Malheur. Ich habe es vorausgeahnt! Heiliger Strohsack! Unser Pechgeist ist mitten in der Mauer stecken geblieben. Sein Leib hängt hier bei uns im Turm und, und seine Füße baumeln draußen bei den anderen auf dem Hof. Holla, Leute! Da steckt einer in der Turmmauer und strampelt mit den Beinen! Ergreift ihn, Rasern! Lasst ihn nicht entwischen, Bürger! Wir haben ihn, Bürgermeister! Hol mich der g e i s t e r h u l l e r Sie haben mich von hinten ergriffen und ziehen mich heraus! Darum haltet nicht Maulaffen p feil! Schnappt mich von vorn und zieht mich hinein, Julius! Keine Angst, Huibu! Wir sind kräftiger als die anderen! Hau!、Ah! Heim hier! Rück, zück, zück! Was mit ihm? Oh, Unbill, über Unbill! Lasst mich alle aus, bevor ihr mich zerzerrt habt!、Ah! Hör auf、ah! zu zetern, Huihu! Du hast es ja überstanden und bist bei、ah! uns im Turm. Du kannst gut frohlocken, Julius, aber sie haben meine Treter behalten! Ach, halb so schlimm! Das waren doch bloß deine alten Stulpenstiefel. Und dort in der Ecke liegen ein paar noch ältere von dir. Nur verrate uns eins. Was hast du eigentlich so lange auf dem s c h l o s s h o f getrieben, Huibu? Welch eine Frage, k o n s t a n t i a k o n s t a n t i a Glaubt ihr, ich überlasse den habgierigen Halunken hier unsere wunderbare Festnachtstorte? Also, meine Majestät ist sprachlos. Wirklich sprachlos, Huibu. Sturmt ihn mit den Leitern! Hoffentlich halten wenigstens diese Mauern ihrem Ansturm stand. Seid unbesorgt! Mein Fledermausturm hat widrigeren Stürmen getrotzt! Trotzdem wäre mir lieber, wir würden ihnen entweichen können. Wie du wünschst, Konstantia. Bleibt alle standhaft und staunt auf! Ein kleiner Geisterdreh und wir schweben auf und davon! <lacht> Oh, Schreckläsner! Der Turm beginnt von Grund auf zu zittern und zu beben. Bist du völlig verrückt geworden, Huibu! Wir wanken und schwanken wie ein Schiff im Sturm. Und werden von Wand zu Wand geschleudert. Bei meiner Träumajestät! dreht sich alles v o m、um、meinen Augen. Tatsächlich, der Turm springt mit großen Sätzen kreuz und quer über den Schlosshof. Ratsherren und Bürger von Burdek! c Ich habe schon manche Geisterei des Schlossgespenstes erlebt. Das ist zu gespenstisch. Ja, jüngster Ratsherr, steht mir bei gegen diese unheimliche Spukerei. Ich kann nicht, ältester Ratsherr. Ich schlottere ja auch wie e s p e n l a u b Dann nichts wie fort. Weg, bevor uns der türmende Turm zerschmettert. Hier geblieben, ihr Maulhelden. Ich, euer Bürgermeister, sage euch: Das ist doch nur wieder so ein Gaukelspuk. Zum Donner keine Lasting und Fukuibu. Womöglich fällt noch das ganze Gemäuer zusammen. Jetzt stehen wir sogar Kopf. Der i r d verkehrt, Majestät. Der Fledermausturm steht verkehrt herum. Und wir stehen mit den Beinen statt auf dem Boden an der Decke. Falls diese kühne Behauptung nicht zu unglaublich wäre. Und was ist nun passiert? Plötzlich geht es gar nicht mehr weiter und alles ist totenstill, hui-bu. v e r t r a k s t und vertrickst! Wir sind mit der t u g e s p i t z e nach unten im Burgbrunnen gelandet und stecken fest. Hussa, es hat sich ausgespukt. c Ergebt euch oder es ergeht euch schlecht. Oh, Julius, wir sind verloren. Unser letztes Stündlein hat geschlagen. Denn selbst wenn sie uns in dieser Schreckensnacht nicht fangen, werden wir alsbald elendiglich verhungern und verdursten. Bitte, bitte, bitte, bitte, verstummt! Meinem Geist wird zu wehmütig zumute, wenn ich daran denke, dass ich nicht einmal mehr ein Hungertuch besitze, um daran zu nagen. Ähm, <lacht> ich, ich. Bitte vielmals um Vergebung, wenn ich mir in diesem bedrohlichen Augenblick erlaube, Eure Majestät an die Festnachtstorte zu erinnern. Hui, hui, hui, haha, hohl gekichert. Bevor Sie uns überwinden, werden wir uns daran gütlich tun. Untersteh dich. Finger weg, hui-bu. Darum möchte ich e r g e b e n s gebeten haben. Erinnern sich Eure Majestät nicht mehr an die alte Überlieferung, ich meine, wodurch sich unsere damaligen Leidensgenossen vor siebenhundertsiebzig Jahren vor dem feindlichen Ansturm zu retten vermochten? Ei, freilich. Durch eine Torte? Sehr wohl. So stand es in den Annalen geschrieben. Als die im Turm verschanzten s c h l o s s b e w o h n e r monatelang ringsum belagert waren, besaßen sie schließlich nur noch eine einzige Torte. Und um ihren Feinden weiszumachen, d a s sie s noch genug zu speisen und zu p r a s s e n hatten, warfen sie nämliches Gebäck mitten unter die Belagerer. Richtig! Und weil jene daraufhin glaubten, die Eingeschlossenen könnten auch weiterhin in Saus und Braus leben, zogen sie enttäuscht ab. Also los! Worauf warten wir noch, Kastellan? Sofort! Sogleich, Majestät! Nein, nicht doch! Bei allem, was umgeht, was habt ihr vor, Julius? Hup! e y h <lacht> h i n l o s mit der Torte! Vermieste Missetab! Wohin, Huibu? Zu spät gekreischt, Julius! Das kostbare Stück sollen Sie nimmer dargewinnen! Huibu! Bei meiner Treu! Unser s c h l u s s g e s p e n s t hat sich hinter dem Kuchen herab in die Tiefe gestürzt. Hoppla! Ratsherren und Bürger! Schaut mal, was da herabgeflogen kam! Was denn? Wo denn? Ich hab gar nichts gesehen. Es ging viel zu schnell, Bürgermeister. Ich habe auch nur irgendetwas lautstark klatschen hören. So sperrt eure Augen auf, ihr Transusen! Dort! Genau auf unsere mitgebrachte Siegestorte haben die Belagerten ihre eigene Festnachtstorte geworfen. Und mitten zwischen beiden Kuchen zappelt eine bekleckerte Gestalt. Ja, jüngster Ratsherr, kneif mich mal. Das ist das Schlossgespenst. Ja, ältester Ratsherr, zwick mich mal. Das ist der Geist von b u r k e g g Hui-bu, hui-bu! So eine frevelhafte Verschwendung. So eine schnöde Vergeudung. Nein, nein. Das wäre zu schändlich. Da, dazu mundet s e viel zu köstlich. Und vorzüglich. Diese, diese Tochter. <lacht> Ist dieser Naschgeist spaßig anzuschauen? <lacht> Darüber könnte ich sogar meinen blau geklemmten Daumen vergessen. <lacht> ich meinen grüngequetschten kleinen Zeh. <lacht> Und ich meinen Babu. Obwohl ich eine Respektsperson bin. Bei meiner goldenen Krone. Unser übergeschnappter Schlossgeist wirkt wirklich zu schaurig schön zwischen all der Schokoladencreme und Vanillefüllung. Wahrlich ein komischer Anblick? Auch ich erlaube mir ein freundliches m u n z e l n falls es gestattet ist. Herr Bürgermeister, vertragen wir uns wieder angesichts dieses herrlichen Spektakulums? Oh, Das ist ein königliches Wort, Majestät. Reichen wir uns die Hände. Aber wir können nicht hinaus, Julius. Unser Turm steht immer noch verkehrt herum im Brunnen. Und die Pforte ist nach wie vor verschwunden, wie ich als Kastellan mit Bedauern bemerken muss. Ach, nichts einfacher als das. Noch einmal ein geisterhafter Wink und im Nu steht mein Fledermausturm wie eh und je aufrecht an seinem alten Platz und öffnet euch seine Pforte. Verbindlichsten Dank, alter Freund. Gang geschehen, Julius. Du weißt doch, ich habe stets nur euer aller Wohlergehen im Sinn. Ah! Verfemtes Verhängnis. Immer wenn es am prächtigsten ist, m u s s ich entschwinden. Aber, aber, ein kleiner Tortenrest verbleibt mir noch für die morgige Nacht, wenn ich pünktlich zur Geisterstunde wieder erscheine als das s c h l o s s g e s p e n s t mit einer rostigen Rasselkette. Hui-buu! Hui-buu!